Hej, Sanny Gunnar. här var Kent. Idag skulle du hoppas att du har lyssnat på studio 1 där Karmin Gebhardt talade angående hur man ska kunna människorna i Sverige. Om du inte har hört det, så in på studio 1 klockan, det var mellan 16 och 17 timmen, ett suveränt inlägg. I början, det var det andra inslaget efter 16. Lyssna på det och spela gärna upp det om det går bra i, i hornet. Tack och hej!